Він наближається, щось промовляє тоненьким голоском. Гіпатія його не розуміє, відкриває обличчя і прислухається. В очах дитини вираз жаху й жалю. Огиди нема. Він показує на човника, пропонує сідати, і хвиля розчулення заливає змучене серце Еленки. Вона прибирається в хистку посудину, сідає спереду і хлопчик поволі везе її на той бік, вміло тримаючи весло в тонесеньких, як очеретинки, руках. Опинившись на протилежному березі, гіпатія почала ритися в сарі, щоб знайти якусь монету. Хлопчик залопотів щось, заперечливо похитав головою і поплив знову. Сльози покотилися по щоках дівчини. В душі з'явилася полегкість. Ні-ні, Хай живе й буде благословенна земля, бо на ній є діти, які дивляться в глибину серця, а не на потворну форму, і їм доступний жаль та співстраждання. Елінко обережно схилилася над зеркалом ріки. Що ж вона заподіяла собі? Невже справді ніжне обличчя стало лиховісним образом? Вібруючи відбиток, Заспокоївся, і Гіпатія скам'яніла від болю і туги. Так-так нічого дивного нема. На неї тепер страшно глянути навіть гієні, не те що людині. Чорнобагрові трупи всіяли щоки, зморщилася шия, на чолі з'явилися горбики бородовок і прищів. Вона відійшла від води, сіла на землю і заплакала. Плакала довго і невтішно, без дум, без міркувань, як дитя. Потім відчула полегкість, вхопивши просто думку, а чого вона бродить серед чужого байдужого світу? Чи не краще покінчити з даремними мандрами? Підійти до води, пірнути і все, так просто і легко». Прозора хвиля прийме її в супокій, в одвічну лагідність, зніме бентежність, потворність, шукання. Гіпатія підійшла до берега, постояла, дивлячись на журливий потік. Хвиля тихенько співала, жебоніла, плюскала довкола камінців, безтурботно гралася з землею, з небом, з повітрям. І раптом Елленка відчула – ні, не слід зупиняти потоку життя. Це насилля. Навіть вода насильно зупинена рве греблі, руйнує загати і скелі. Треба знайти природний вихід з тісних берегів життя. Треба знайти. З'явилися перед нею засмучені очі батька. Замиріли в просторі ніжно сріблясті хащі олив. Вирізбилися в небі пам'яті білосніжні стіни Олександрії. Ой, як хочеться, бодай одним оком глянути на рідні береги, почути слово любих людей, походити там, де вона бувала з коханим. Іти, іти, прагнути до кінця, хай веде її доля, яка б вона не була. Знову палючі кам'янисті стежки, самотина серед людей. Минають дні, ночі, сандалії розбиваються на скелях, вона підв'язує їх з тяжками одірваними від царі, Перетирається і те штучне взуття, гіпатія мандрує боса, гробішують ноги, вкриваються пилом, вже нема чого їсти, тіло слабне, а вона не може підійти до людей попросити. Одного вечора Елінка злягла під стіною храму в якомусь місці, не могла встати. Було байдуже, було легко. Люди проходили мимо, ніхто не звертав на неї уваги. Дехто опасливо заглядав під покривало і хутенько відходив у бік. Гепатія дрімала в якомусь забутті. Палила в від спраги, але втома пересилювала. Хвилі забуття несли її в море спокою. Зненацька щось холодне і ніжне торкнулася лиця. Вона розплющила очі. Біля її обличчя похитувалася голова кобри, великої і страшної змії,